I ja hi tornem a ser. Bona tarda. Bona tarda, Joan. Hola, bona tarda. Veus, I sóc aquí a tu. Què, s'ha dinat bé? Sí, jo sempre... Més procuro... aviat fortet? No, no, migdia una cosa així no massa, no massa carregada, perquè no entri no la nyonya aquí. aquí. Si no, per la tarda no es pot fer res. Sí, ja està bé no fer per eh. la tarda. No és que jo recomani una altra cosa. Ja t'entenc, ja t'entenc. Però que, ja, que cal fer coses, dos més val estar una mica a espavilària. I la feina és la feina. Eh? Com que vas dir que quan, si tenies un moment, tornaves a passar per aquí, doncs que per això tenies cabina i camarot, he vingut a comprovar, a veure com teniu, sí, ben, com, ben, quina situació el estava. El tenim així, això. encara no està del tot decorat, però el tenim així. Bueno, eh? Mentre sí, que estigui net, ja ho deia és, la mare. El sí. més és luxe, però que Sempre. estigui net, tot netet. Sempre, eh? Joan, ben net. Mira, ara i com que ja és el segon dia de Bonvent i Barça Nova doncs tinc test i tot, sí, sí, sí, sí, tinc test i tot, tu, allò, saps allò que se'n diu un qüestionari, bon oh, fort, tu, aquell com em mira, bé, doncs, però és així molt sui generis, molt, ben bé no sé si és test o una terrina, però el que sí que sé segur és que és que comprèn unes preguntes d'aquelles tan tòpiques i típiques, i és clar el que sí que et puc assegurar és que no és amb cap grau d'aquells intensos, no? és amb grau de l'amistat, això justifica moltes coses. L'amistat, a vegades, també toca la pera, no, Joan? O com ho tenim, això? No, l'amistat no. No? L'amistat no toca mai la pera. És que l'amica ara estava així una mica... L'amistat no toca... veure si ara l'he fet venir de pressa i encara no tinc... No, no, no, he paït, he paït. paït eh? Sí, he aprofitat la cosa per paït. Fantàstic, Joan. Bé, doncs anem al El test. Si anessis, que ja hi has anat, a una altra illa... Què és el que no t'emportaries mai? Un, un altre què? La... Què et refereixes? Quin és l'altre? No, que tu d'Illes ja hi has anat de vegades a Illes. No. Però els, diccion... no, els, el referi... els qüestionaris sempre comencen d'aquesta manera. Aleshores jo t'haig no illa... si anessis... si d'anir... No, no, no, no. no. Si anessis a una altra illa, si anessis a una altra illa, què és el que no te'n mai? Per cap concepte, barca a part, que aquesta és necessària. El que no m'emportaria mai? Mai, amb una isla. Doncs pues l'ABC. Amb una illa, l'ABC. No. No. Digue'm el nom d'un pintor, que t'agradi, clar. Picasso, sens dubte d'un cantant Bueno, aquí... Jo ja saps que no sóc massa partidari jo entraré en el joc, eh? però vull sí. aclarir primer que jo no sóc massa partidari de triar amb un perquè, perquè sempre tot és conseqüència de moltes més coses soc, Bé, bé, bé jo, perfecte tu però... Deixem-ho així, amb aquell que t'agrada però que no cal dir perquè n'hi d'altres que també Una pel·lícula Estem amb el mateix no... Si sí, deixe'm triar llavors el cantant Jo diria Breu com a cantant Magnífic, doncs ja el tenim, Breu com a cantant... Una pel·lícula? Una pel·lícula... Va, el compromís. Mm -hmm. Un Cassant. un mite? El de Dipo. No és que m'agradi molt, és el que més noto. D'acord, d'acord, d'acord. I un bon plat? Un bon plat? Per avui? Sí. Per sí, la nit, diguéssim? Diguéssim o palmisia, Diguéssim que ho diguem que no, diguem, un bon plat, bon un bon plat, bon plat d'aquells que dius, ara, ara em fotria, això, un bon plat, quin? Un plat de què? Home, a mi una de les coses que més m'agrada és la paella que fa la meva mare ah, doncs Però per la nit no va bé eh? perquè eh, No Àngeles. és molt recomanable per la nit no, no la... Fugint, del, fugint okay. del test podríem dir-li la senyora Ángeles que em posés un parell de, de cullerades més d'arròs Oh, saps que la meva mare no té cap problema sobretot tractant-se de tu Doncs vinga, ja en tenim una altra Però no voldria donar-li massa feina eh? D'acord, d'acord, d'acord Un bon periodista okay. Un bon periodista Un bon periodista Tipo Artur Sant Agustí, poso per cas jo sempre comento, sempre comento quan em fan una entrevista, que jo enyoro profundament que, que el perdiós més obre desconeix la manera de fer-les que tenia un senyor que es veia de l'arco. Sí, senyor. Que sempre sempre és, molt, és molt envejable com les feia aquell home, amb, amb el rigor, com uh -huh. seriós que era i, i la sí, independència senyor. que en aquell temps i el mitjà que estava sí, treballant ell tenia. Reivindiquem aquell periodisme. Un bon esportista... És que sempre és difícil triar-ne un, eh? Ja sé, ja sé. Deu anar així, això? Bé, jo en aquest moments triaria, triaria un home com, com Job Soet Mel, per exemple, que, sent que havent corregut onze tours, només en va guanyar un, però va fer segon, em sembla que van ser amb set, i tercer amb, amb dos més no sé si exactament les xifres són així, però molt aproximades. Va, doncs ja el tenim. I, llavors, i no ha estat un home que, que aquest any hagi fet una gran temporada, però és un home que amb 40 anys a sobre és un dels homes que jo conec que té més vergonya esportiva si hagués que triar per qualitat segurament aniria a buscar un Fausto Copi o un Eddy però com a símbol, de, com a representació del que és un esportista doncs ja el tenim però clar, és que això també és, és molt, oh, clar. molt ampli no? Molt, no, moltíssim o, oi, oi que m'entén? Oh, no t'haig amb, amb el bé que t'expliques l'intel·ligent que, que és el, que és el públic escolta, un bon vegetal làpid magnífic, magnífic un bon mineral Ai, ah, el quars amb totes les seves varietats, és molt bonic. I un bon animal. El lloro. I una bona animalada? Això ja parlarem amb el lloro, ja, i, i demà torno a la contesta. Ah, amb col·laboració amb ell. I hem acabat. Bé, no, no, no hem acabat. Si fossis un altre Noé en un altre diluvi, aquí qui fotries amb una penta fora de la barca? No, jo a cap espècie animal. Com? Jo no podria cap espècie animal fora, no. Jo ho tria a individus de l'espècie humana que realment són molt, molt, molt dubtosos i, i molt discutibles en quant al formar part de l'espècie humana, com poden ser tots els dictadors, tots els tirans, tots els, els ambiciosos de poder i, i opressors del, del poble que tindrien que administrar. Potser, no ho sé, vosaltres, el Bota, el Pinocet... En fi, faria una llista de la gent que hi ha en aquests moments al món. Tots aquests no hi caben a la barca. Sí, hi baix, altres, sóc, no hi caben a baix. Com que no hi a la barca a baix, Cap al fons, cap al fons. S'hauria d'inflotar una mica. A una mica. <ríe> Fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó que s'instal·lés al bar, el paradís terrenal. que la ciència fos neutral. I tant que seria fantàstic, Em deia, m'ho deia assenyalant el meu amic muntador musical, en Martí Cuní. Joan Manuel, repassem uns cromos, em deixes fer un trailer enrere temps de temps, anàvem de bolos i jo et portava en un cotxe Renault que entrava l'aire per tot arreu i un bon dia, i un bon dia em vas fer d'aturar el cotxe i a veure com estàs ah, però que era la cordínia aquell que tenia sí, exacte eh? I, i, i vas dir, ara vinc, ara vinc i torno i no sé què deuries veure, però després ho vaig saber, esclar i vas anar a comprar una manta de quin color era aquella manta? què va ser, el dia aquell que van fer de romans? exactament Després ens vam embolicar la manta per, perquè vam anar d'extres amb un autosacramental. <ríe> Això no es pot explicar, però. Sí, no es podria explicar, sí? que passa sí. que... No Apa, maco, explica -ho, explica -ho, va. Ens vam contractar per fer d'extres amb un autosacramental, va, explica. I aleshores anàvem, doncs, com s'anaven al perdís, amb la manta. I què? I, I la situació escènica quina era? Explica? Va. Escolta, no em passa aquests compromisos... Com que, com que te'n vas, te'n vas de la mull, te'n vas de la mull... Jo, jo ben, ben callat que estava... Ara explicaré també el dia aquell que no, no, vam prou, arribar prou, prou, a la ràdio. Prou, prou, prou, no, prou. Al aquest, dematí, va estar... anar a comprar el traje aquell allà al davant. No, la, dispensin, eh? dispensin, dispensin. Aquí algú, algú està... Està... Mort, no, no, dispensin. Aquest, no, no la és veritat és que eren temps macos, aquells. eren temps que... Que s'enyoren. De... Senyora perquè com s'enyora tot allò que un... Que un no, no, no té ni tindrà mai més... Jo guardo tot això amb el millor, millor recorç. Jo també guardo la manta. Era de color vermell i blau. T'ho prometo. És que això és, això és, és si que... Es notava és, que eres el Barça. Tendència, i... tendència culera que ho té. <laughs> Escolta, i Joan el te'n recordes, quina va ser la primera actuació teva internacional? Home, aquesta me'n recordo perquè, mira, abans d'ahir m'han fer una entrevista per una revista d'Andorra. Què dius, ara? Sí, si em van dir allò, m'han demanat que digués algun record maco oh, que tingués d'Andorra. I vaig dir, mira, els explicaré una cosa que vostès entendran molt bé com un bon record, sobretot vostès els andorrans quan entendran perfectament. I vaig explicar que jo vaig anar allí a fer la primera actuació internacional, que em van pagar 6.000 peles, tu, havia... per un doblet. Sí, sí L'Andorra, seu d'Urgell. Sí, 6.000 sí, peles vaig cobrar aquell. I eres sí. tu l'empresari. Era en, en Calarón. Eh? <laughs> I venia el Barbat i el sí. germà de la Maria del Margonet, el Joan Ramon... Sí. Escoltai... Això que era, el 65, era. 65, Sí, sí. sí. sí. I encara tens aquell acordeó que et va regolar un tal Esnebú. Sí, home, sí. El, aquell, el de, el de les coves el de la Corbera. Sí, senyor. Sí, un bandonión. T'agrada el so de l'acordeó? El bandonión, sobretot, m'agrada a mi. Uh -huh. És un so... Som -som és un sol més europeu però com que passa per Buenos Aires m'agrada ja molt. Bé, doncs parlant dels Buenos Aires i dels aires bons, i d'aquells pagès, vostè et recordes? Perquè nosaltres no anàvem a pispar mai cap fruita quan tornàvem de vol a la nit, mai. Sempre esperàvem que ens la donessin. I un bon dia, te'n recordes, aquell grapat de prèsecs que vam anar sí, i el, i el, que vam anar a rentar a la fonda? A la fonda dels ocellets. Exactament. Ja, I després on t'anàvem? Ja no, que... no existeix la fonda dels ocellets, no, no, i... nano ni de les canyes cap avall, sí. ni de les canyes cap I llavors, avall però expliquem-nos a la gent que si no entendrà massa saber les coses aquella nit vam anar a mangar uns quants préssecs llavors quan vam tornar a amagar els préssecs molt bons eren per cert eh? i... no els hem agraït mai també que som sí, sí. Una sí. llavors vam anar, vam passar per un local també avui desaparegut a la carretera a la carretera Sarrià on estava cantant un company nostre també retirat en aquest moments sí, i llavors li van vendre, vendre la meitat del terreny de les, de, les, de les canyes cap avall perquè de les canyes cap amunt el que dàvem doncs nosaltres ja i, saps que allò, i li van treure per la nit aquell dia i saps que allò va estar una premonició aquells terrenys estaven en venda sí. hi havia mol, molts rètols sí, allí va acabar és després, és que, és, és que no és el meu pare i, la meva mare. és curiós eh sí. com la causalitat va fer que després anessis a viure allà és no, això és la, això. la, això és la, la, la xiripa home. bé bé Bé, doncs... Les coincidències són sempre... El que passa és que sempre ens en recordem de les coincidències que coincideixen. Clar, clar, clar. I ens oblidem clar. de les que no coincideixen. Després vam anar a dormir molt d'hora, després d'anar a Casa Blanca, perquè l'endemà, esclar, cantaves en directe a Radioscop. Què deuries cantar en aquells dies? I en aquell temps, quina cançó cantaves? Doncs pues seria la cançó de matinada, diria jo. Seria temps d'aquelles de... cançons seria alguna d'aquelles... Això quin any seria? Això seria 67. 67. Sí. I aquest és un cromor retrospectiu d'un... déu nhi de retrospectiu, sí. D'una altra cançó de l'altre ahir, com aquesta, per exemple. Joan Monel, si tens una altra estona, espero que et recordis que aquí sí. seguim la navegació. Som a, si ho deixeu venir, sí, sobretot per una mica per... Home, però potser per aclarir una mica aquesta imatge que hem donat avui de gamberros, mangants de fruita i, no, no, i, i gent sense escrúpols capaç de vendre un terreny que no existeix amb un company de feina, això... Però no? tot era, era, era, per allò, era per allò, com diu aquell del xou, amb, amb, amb el més bon gust possible, era per fer riure el company. Que sí. fer que hi hagin bones vibracions eh, humanes i que hi hagi bon rotllo, o, o bones vibracions, en definitiva, sempre és bo. I com diu, cal viure, conviure, deixar viure i, si és possible, riure. I ser feliç, sí. Thank you.